بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأسحابه ومن ولاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا صبا الله العظيم پرون درس څنګه او تاسې په با دیبانې سره غور وکاو چې دښمنان ولی د فوزي جګړې ترڅنګ په فکري جګړې باندې هم ډېر مساریف کوي او دیم په فنسان کې مثال ووایي چې دلته څلور یا پنځه موسسه په فوزی دګر کې لګیا دي امریکایي فوزا ناتو ده فایصاف او افغانی کوه دي او محلی ارباکان و ملیشی او داشتی خو دی افغانانو پا ذهن و دی افغانانو ټولنه او و دی افغانانو پا عقل و فکر او عقیده او دی بی پا عادات و رسم او رواج أو و تقالید و فدیکه دی او بدلون او تغییر دی را وستلو دی پارا تلور زر موسیسی کار که بی تلور زر موسیسی د کار د پاره دوی تر ونیمه سو زیاتې نشرې د طلعت کلتور وزارت کې رسم من ثبت کړی دی او فعالیت کوي تر دوو سو در سو زیاتې رادیو کار کوي هغه خارجي رادیو غانه چې مخکې به د نیم سات لپاره خبرونه کولې لکه د بي سي او د امریکا غږ رادیو یا د المان غږ رادیو هغه اوس د څلیرش سات وری پاره دی نو یې واجد د څلیرش سات وری پاره خپلې کوي د انرنټلار نه او په خپلو چپو کې په محلی سط حبانې په ټولو خاونونه کې یالووی خارونه کې خپل نشریت په FM به نه شروعکي چې د هرچا چا کور ته د هر چاغوک ته یغوی خبرې روخ اراني ورو رسېږي خل خطر تاثیر لاندې را استستلی شي او دغه موسیسی دژد دغانان او دژد په هر دګل کې کار کوي زنی په تعلیم کې کار کوي زنی په تربیه کې کار کوي زنی په پاسپورت کې کار کوي زنی په هنر او کې کار کوي زنی په اشتهماي جوړښتونو کې کار کوي ازنی په د همبستګي ملي په نامه په مختلفو کارونو کې لګي د کله خلک سره تنظيمي شوراګان او جوړوي یوته بیا مشرتا کې تنخواهګان او کې مسولیتونه ورسپاري ورته یعنی دا ټول نه دی من دا ټول رانه په واکړې ده فوزيان ديرو کوم زينه تورسيغي هو ملک خلک یې چې په فکری جګړه باندې اخته دي او د ملک او د خلکو فکری تسخير غواړي چې فکرانه د خلکو د ځان لپاره تابع کی او مسخرې کی او هر چیرته ورسېدې شي ځکه توپ پر سر نشته کله په سپینو جامو کې ورځي کله په چپن کې ورځي کله پهړی کې ورزی کله په پهکول کې ورزی کله د ملاسب په نامه ورزی کله د ملکې په نامه ورځي کله د ژورسته او لکوال په نامه وري کله د شاهره او د عاددید په نامهبانې ورزی په مختلف و نومونو د ټوله حاله ته بخې ته ځان وررس داواې دو نه ډیر مسی د افغانانو د فې تصخیل دپاره را وستلی دي ددي اصلی عت درته ووایم اصلی حالات دا, دا, دا تاسیبورې په اسلامی لاړې ک چچونه یوادون دي کپه عربی نړۍ کې دی بدلته کپه افریقا کې دی د ښواته کپه آسیا کې دی کپه منځنۍ کې دی که هر چی دی حتی کپه اروپا کې اسلامي ولکو نشته اسلامي ولصوله ورکهسته مسلمان ولصوله ورکهسته خو د اسلام هغه فهم وسلامسته چې د افغانانو سرهسته د کفر نه د بیزارۍ هغه احساس ورکه نشته چې د افغانانو سرهسته ټول یوزایوسی کافر و مسلمان یوه ډوډو لباس میو رقم ده شکل صورت میو رقم ده فکر و نظریه میو رقم ده حکومت دو او نظام میو ډول ده مکتب او فهنتن میو ده نصاب میو ده نو ځکه خو دې دوی سنجنجال سره نشته هغه فکر اندزان لپاره تا دې کړی دی یوازې افغانان دې د نړی په مخ باندې چتر اوسه پوری چا تسخير کړي نه دی تاسو متوجه شئ نقشه ته وګورئ دې خواته کې د منځني اسیا هیوادونو لکه تاجکستان، د قرغیزستان، د ازبکستان، د ترکمنستان، د قزاقستان، د آذربایجان د، د چټاونو هیوادونو دي او کدی خواته د قوقاز د سیمه هیوادونو دي. د ټول روسانو د ځان لپاره دا به کړي په فکرې له حاضر نه اسلام نه خالص نه کړي دي. د اسلام فکر او نظر، د اسلام عقیده، د اسلام خو او اخلاق، د اسلام اصول او اساسات د ټول د ټول د ابوالزهن دي. ګډې وخت ته د افریقا کې مسلمان هیوادونه ګوري، کومصر ده، کلډیا ده، کلجزایر ده، کومغرب ده او حتی د سودان په شمول باندې، کومالی ده، کنیجر ده، کوموریتانیا ده، که مغربی صحرا ده، چې د هیوادونو د مدیتراني په جنوب کې پروت دي. دا ټول هیوادونه په فکری لحاظ باندې د تسخیر کېږي، شرط دا نه سول جهاد نو مخلي، نسول د مسلمانینو مخلي، د ملایانو هم ګیره خريلي. دې وخت ته سپويچ په مصر کې د ملایانو ګیره جبر او بندي جمی پرز بنملق پاک گیره تراشلی رشت منبر باندې ودری خلق جمعه جمعی خطبه وای او د جمعی د خطبه دی ویلو نظام نه دی ویلو هیڅ صلاحیت هم نه لري اجازه ور پنشته انتظار به وباسی چې د جمعی د منځنه یو سات یا نیم سات مخک دی او خافو له اخوانه یو چاپشه ورخه تراشي او ایتنن به د جمعی پر خلق مداخله وکي مناسب خپل ځنه بخبر نه کوي ورته نعملات ما تسخير ده د بل مال قبضنه نو باسی. دې خوته د دي جنوبي او د جنوب شرق اسیا هیوادونو ګوري کغه د پاکستان سیمه ده یا د هندستان سیمه ده یا د بنگلاديش سیمه ده یا د برما سیمه ده یا حتی د اندونیزیا او د ماليزیا او د تایلند او د سیمه دي ګل هم په مینونو مسلمانان پراته دي خوځي کې د کفار سره چنده اندې فرق نه لري निजामونه په ولنه کافر حاکم د دنیا کفار او د هغوی فکری مراجې دی نتیجې تر رسیدلې شوې د ټولیزم کې په مخ باندې یوازینې ملت چې تسخیر شوی نه د افغانستان دا او د دې عملیني سالونم هغه ګوري وي انګريز برتراغي چې خلکو په قرباني او په جهاد باندې وښاړ مادي قوت یې د انګريزان سره برابر نه و فکری آزاد او ازادي ده نه صبر نه هغه دی چې ده وی احساس د حریت مچاپزور رانه یو نه وړ انګریزي او سپیشل او په نېران راځنی وړي په چالو په نېران د نړیواله احساس وړي د ټولو نورو ملاتو نه د ازادې احساس وړي کران پراته دي او دا یو نیمځه خوري هغه له تاسو نه الهام اخیستای اره تاسو ښاګرداندی په تاسو بچاندی د تا په کور کې د تا په کلی کې د تا په درسل کې د تا په په کې د تا تر لاندې د تا په ټوکه کې اوس ځکه لري اوله تا نو پیغام <پا> ورایته ځان سره لکه زه هیڅ نه دراوړم لکه هیڅ ځان سره ورایم نو زه کوي څالو زر مو سسي افغانستان کې د فکری جګړې په دغهر کې په کار اچولېږي کله تاسو پام وی څوک له نو مخ کې څرغه شیا رمضان بشر دوست په یو ورځ دو بزر مو سسي نو اعلان کړی چ نن د جذره موسسيه لغو وزارت سره لغوه شو د کابینې نه شو او برلماني ویل شه موسو ته ماتابرانه پر مزور ورورې شو غوډ یو کار د لپاره غوښتل تر څو شډه ملت دوی په ذهني لحاظ باندې که دا ټول ټول پکته نه کی دا روح وروکی دا وینې دا به څوک نه ټول داخل ورسلتی پا دی پوری بیو کلو باروتو تاری حکی دی ازادی احساس یوارتی نواخست چا کاتوم بیا که تنگون مولدی کاتون بم مولدی بیا با غلامی بیا کتون بم سرب هم غلامی تنگون سرب هم غلامی دلکون و مزایل سرب هم غلامی بی ملونون و فوزون سرب هم غلامی دکمن بل اشاره کردی نایی ده بل اماغ افتاو شو دا تا سوالی دبل چې په اشارونه چلی غي د ځکه چې فکرم آزاد ده ولکه د بندرازی وای خیر ده ځکه مبرداشت کوي وای خیر ده تر مېروه کو کنه ډیره درته نه ست خیر ده په یتیمانو وڅاندکه وای خیر ده فرسانو ټوت ټوتکه خیر امریکایان راغله ټول دنیا دې ځان سره تاسو په خلاف راځمکرا وای خیر ده ولاړ مبيق میدان ولاړ د کوم طاقت د کسر د چته دی یو په زور باندې ولاړې او مقاومت کوي دا تاسو سره معنا نیته په د فکري طاقت ده د آزادۍ احساس در سره ده دا د آزادۍ احساس در نوباشي او د تعلیم ده نوباشي په مكتب ده نوباشي پر رادیو ده په ټلویزیون ده نوباشي په مجلې ده نوباشي په اخبار ده نوباشي په ښار ده نوباشي په ترانه ده نوباشي پسندره کوه موسیقي ده نوباشي او میا او ملاقه ملکه ده نوباشي هيو طریقه ده د آزادۍ احساس در نوباشي څخه د یازدی احساس څرګندولو واسه که بنناک غولا نه پامه غرز باندې دی. لتهغه ز لور دی، بچای دی، مر دی، نیادی، کلهوال دی، دا د خپل د انګلز په خدمت کې، د کافر په خدمت کې. هو کینما نه یو غریدار خلک. چې د یازدی احساس یې ځونه نوېستلې دا ورته. لې یو مخ ټول قوم وسوي د فکر جګړه هم دومره مهمه ده. خو په مقابل کې منګو تاسو د فکر د لپاره څو نه حل خدمت فکر څه برنامه تي فکر او فکر فکر په مقابل کې به شروع کړي مقابل کې به شروع کړي پروندما تاسو د فکري جګړې څوک نه وویل اول اول فرخي دا چې عسكري جګړه به رالود ټول خلک به باندې خبري چې خبري مې باندې مقاومت د پورتوکی او فکری جګړه پټه ده په دې باندې په هر مليون کې چې او سړی ني مړ باندې پوي خبري کو چې ههڅه یې نه پر دې کړې وي دوی دوی سړک موږ دا وویلې چې عسكري جګړه کې عسكري جګړه عسكري جګړه کوونغ اغه عسكري دې کداي عسكري وسایل لري هغه عسكري وسایل لري کداي ټانک لري هغه ټانک لري هغه لري کداي توپک او شګ لري کداي تیرال لري هغه لري کداي مزایل له لري په مقابل کې مقابل له رحم عسكري خو په فکري جګړه کې املکونکې د وسایلو سره د رادیو لري، ټلویزیون لري، اخبار لري، مكتب لري، جريده لري، فرهنگ لري، کتاب لري، انټرنیټ لري، سیټلایت لري، د هر څاڅور ته د هر څاغ وخت ته، د هر څاڅو بچو او بچیتو ورسېدل شي، خو په مخابل کې د غڅوک شه هدف ګرځېدل دي داخلك مطلق مترخلی سلامي یا د سیمه دی یا خالصاله دی یا کشران دی یا انجونی دی یا زړی خزی دی یا شپانه دی یا دیقن لیکم ته خپل کلو یو کوي هم په پاپولا باندې رادیو ورته چالهنه د رادیو ون درس اخلي کوموټر وان موټر چلی ویني د رادیو ون دی درس اخلي دی فیتې نه درس اخلی پیغام د کافر یا د دښمن ورسي جوړ خو جواب نه شي ویل زکه نه رادیو لري نه لري نه اخبار لري نمکتب لئو اخبال بچه اولا با دی مکتب تلیگل ایده در این فرقه در این فرقه در این فرقه در این فرقه چه پاسکری جگره دخمان زمکه اشغالوی خوب فکری جگره عقل و زهن اشغالوی او زمکه اعزابل اصانه أسان. افغانستان تنگیز نیو لئو افغانستان ایرانیان نیو لئو افغانستان انگریزان نیو لئو کنا افغانستان روسانه نه ولایو كنا آزاد په هغې کې د منګه پرون اشغال شيو کمونیزم رانه اشغال کړي کفر رانه اشغال کړي دیموکراسي او لیبرالیزم او غربي اخلاق او افکار رانه اشغال کړي د نظریات رانه اشغال کړي اغه موږ کوم یو آزاد ک کوم یو علنيته او غويسته دا یو څه پرون کافر ومنان ملای صاحب الله تعالی ته خیر در کې تاسو اسلام پوکړه مه لپرونی کفر نه توبه ده څنګه مې چې کفر براله کاون نه توبه ته نه براله وغاسمه چې خلګم ایبرات واخی دا چې رشي ویلې پښې نه دی پښې مطلب دا چې مونږه ذهنونه آزاد نه کړای شو د زموږ دي او دی خپلونه او د فکرونه آزادول دا ډیر ګران دا درې فرخونه پرم تفصيل باندې ملته سپخدمت کړه اعزکړه څلورم حرګ دا د چا په پاس کې جوړه کیه اسکري او ودانه خرابي مثلا دقالیو جهات سره له مملکت سرهليو دلی تنظیم یو چا سره اسکري جوړه ده اگر کوشش کړی چې تا ټوپه دتا څنګه وولي دتا ټول وولي دتا ثاني وولي دتا قرار کوي د دو سالانو څخه د دې وولي او خراب کی خدای د ایمان په او د فکر په زور د الله په نصره و او ګټه دا ټول شیان په خو ډیر بیا هم ښه که په خو په بازار او شکل جوړ شوی بیا دا به ترغه په ښه که پروند سلابه خراب شوه نوې ماډل سلابه نوې ماډل سلابه واه که پروند زوړ خراب شوه له نو 250 ورته 250 سم کل ټنګونه در سره د بازارم کل ټنګونه به وملک نه خریداري خو په فکرې جګړه کې ایمان خراب عقیده خراب دین خراب غلط خراب احساس خراب وي عاطفې دې او دا بیا نه جوړیږي تاسو په فکری جګړه کې د تا پُل نظر خرابې پُل در جوړایي یو راځو حلقه دا نو دې نه متاثر شوه ما ته وایي چې استاد نو څه پرواږي خو دې خورا دې خو مکتب جوړې راته او مسجد راته جوړې پکلي کې ما ورته ویلې ته دستا په مثال وا ته څوک راځي ته چې دایته دا دا سیکل له لګله د پروټي د پخ سره کنه زب پخ سره ورته جوړ کمه فلاره فلونه ورته جوړ کمه په به الته زدي تاسو تشکلي کې او شرابخانه جوړو ما ترې راځه په کنه فلونه کاواته څنوا یم ته به کې خپلونه فلونه کاو زم کې شرابخانه جوړو ته شراب نسګه کې په رضا او کې اونڅ دشرکت تاج کتاب تجر باې خید شراب دده د فساب مخنیوي خو نه کي که نه دوی دا خو د ملک دمل ک د شرابخواانې په تون در نه جوړي تون در نخپل ای که مختب د پخپل ن صده رووي که پهانتون د پخپلې صاد روانوي کم علم د پخپل فې تربی کوي که شادر د پخپل فکر تربیه بیا کوي ک رایو د پخپل فکره نظراتو بنی جوړي او ه بهې خپوي که نظان د ب خپل خو خلک کې جووري او تا دقیوانه زی مجد دررکي بند کی کی. و کله ما جته روان کړی ده کله ما بند کړی مله د ځان نږدې خدای څخه مثال لري کف شرابخانه کې شتاته لنفل لیکول او یادت تهجید لیکول اجازه درکې فتهوس ریبه لخانه چې ما ته سنوي لمه جو مات ما زخه لنفل نه مڼه نکړي ته لنفل نه مڼه نکړي د دې کړی ځوانان نه ټول در فاصل کړو کدی سرک جوړې کدی پل جوړې کدی هر څه جوړې چې خپل مقاصد او اهداف دې پاره دومره د خیل خلق دی ځکه د دې نظام شته هغه ته وایي کپټالیزم کپټال وایي په انګلیسي سرمایه تا پیسو تا او پیسې او سرمایه دوی د اله فزای باندې درولایده دوی د پیسې عبادت کوي او په دنیا کې شته د څومره سیستمونو او نظامونو وسایلو او جنگونو او فعالیتونو د دې روان دي د سرمایې ډیرولو لپاره روان دي کپټالیزم وایي سرمایه په هر ډول ته ډیریږي کفه ظلم ډیریږي کفه سود ډیریږي کفه تجارت ډیریږي کپ سرمایه گزارې ډېریږي کپ راوړ ډېریږي کپ نه راوړ ډېریږي د سرمایې ډېریشن هغه سرمایې چې له ونایره لیونی طالب له څنګه مصرفوي په تای په دې خاطر مصرفې شبای په تا دې تا غټي دا وسونه خپل اسونه څونه رښوونه څونه څونه ادارې نو دوی فلسفه کې ځینونه در وړاندې ما اسکرې جګړه کې ټوک ټان تیارا پول قرارګا د در وړاندې او فکری جګړه ایمان عقیده اخلا تقوا دینت غیرت احساس در وړاندې چې دا در وړاندې بیا که څومره به څنګه ولا دې دې دې دې که څومره دې ته او عمل اللي تسرقوا منه فاللي منهم هذا تصرف في مسمانانا دي في مسمانانا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر فتاسنا دي في دينك تقوم راسنا وغالنا وردي ما تروكوا يا وينا زي فلان هاي خيلي ما توف فلان مملكتي لماذا تاتر من داخل حدود دي اذا سر هذول لي زف فلان ترن كشامل ما توف فلان ترن كشامل هغيت وافكري هغي. هغي. جدره دين اخلاق تقوى خوف خدا غيرت في وحدات احساس بمسؤوليه احساس دا د خرابه ای چې دا د خرابه کې د کوم رډي لري کوم رډي لري اڅنه لري ټول د دې کوم رډي لري دا ټول د په خدمت کې دي کوم لري دښترونه لري مکتبونه لري په لري دا ټول به یې په فزاده اڅبه احساس د آزادۍ مخک ده او دا پهاس تاریخ په دغه مخک اخستې ده احساس د حريت نه چې په زور نه یو نه و انګريزي اوس په چل او په نيران راځنه وړي په داس تاریخ په دغه نه وړي چې په باندې په شوه هم نه چې به د تا ته یو انسانې پلار اېڅ پته موندنه پېږي سره مخ نه یته دا څه زیړ زړه ورسته خیالات دي چې تا کې تر اوسه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 داسېن خرابي او پاسکري جګړه کې تعمیرات او وسلې او جنگي وسایل لوجستیکی وسایل د خرابي د نظام فرخروونو د فکری جګړې او د عسکري جګړې ترمنځ دا د چي هغه د فکری جګړې او د عسکري جګړې ترمنځ راه نه ده له یو وخت غوړی د وراني ودانول د فکرې جګړې دیورانی وداناول کرونو نه وړي ټړي وړي ټړي نږدې ما زوږر خواځښ کوم پرېونکو بل خر د ریورې شو څنګه منستان اوران کسه بیا موږ خپل اورنګ موږ څه وکړو د هغه ورانې تر اوسه پر پینځه لږه پینځه لږه کله دیږي ا دې سم څه وکړو د دې څو لږه شو کنه اسمان څخه د بلډنګونو به کوم درې درې کول نه درېدل مارکیټونو به کې د اروپا په څیر جوړ شو کې جوړ نشول جوړ شول کېږي په انځل اسکا لهالانه دي چیرې به ترغلي هون شو ډېر ودان شو ډېر پرون کانواله نن دی د خلیق نن دا راوراند کیدلته دغه وخت کې ودانشه سره کله پرون پروتوټوټو نن په لږ وخت کې ودانشه چې څاغ ودان کړ څنګه ودان کړ د ده خو وخت خو لګولې و زمانی مقطع دا, دا. او د د اوبره طبيعي دي سيستم د مشتري لهجه نه نن بیا تاسو باغونه ورښینې دي چې خلیش ته می وسادري د افغانستان انګور اعلی درجه مڼې اعلی درجه زردلوغان اعلی درجه انار اعلی درجه ول لسکا له ترشینې ګوتې نن لسکلن شول په اول کله کې خود لسکنن لسکلن دی او لسکلن بوتې زبردست می وته خو څغه فکرونه چې پروند خراب شي او هغه به په سنګونو کلونه وغواړي چې بیا یې ته کافر شي و مله کافر دي پروند د کومونیسم کفر منه لرو منه د دیموکراسي کفر منه لرم پروند د کومونیسم کفر منه لرو دي خلقو پرچم کفر منه لرو منه لا د کلیسا فکر منه لرم په دې خبرې سیتاس شوهانان مسیحأن شي او شپور راځي ودي مسیحأن ورادي په پښتو په په ازرګي پدې ژوګمبي شپږ ځله په باندې ته خبرونه او خالص د مسیحانو او اندغه افغانۍ مسیحانو پکې لګي لري خبرونه کوي یوه دې کذې حنم ما ودان نکړش ځکه چې په وروڼه نور څونو کفر نه راښته د یمونه پرون رانشي هغه مونږه ودان نه کړای شو ځکه هغه دی وخت غواړي وخت دی مینه واړي چې غوته به ته درس وایي غوته به ته رادیو جوړي غوته به تلویزیون جوړي غوته به ته نی ساعت جوړي دغه به بچي روزي دغه به تعلیم او په خپل لاس کې د تعلیم او تربیه 15 واړه ارکان چې معلم دی متعلم دی نصاب دهی، تاریخ تدریس دهی، او تعلمی معحول دی دا پینزر ارکان ده ده تعلیم و تربیه دا پینزر او فتخ فلاس کی نیسه دا ایوم بکتر دایو بیادی تا دا معنی مجوری ده دا تعلیم و تربیه ده تعلیم و تربیه ده معلم با بعددتاوی، اطاب نظریهوی متعلم با بعددتاوی، اطاب فکر وی نصاب باید بعددتاو افکار و عقیده و نظریات و علم پکی وی طریقه تدریس دا به ډیټایل ډیټایل کولای او تدریس ولنه دی روايات او تدریس ولنه درزکتونه مطابق وي تعلمي ماحول دا تا جوړ کړئ چې تا تعلمي ماحول خننن دا وزیت لري چې په ټول افغانستان کې چې څومره په هانتونو لري چې ما زیات نشته په زرګونه لسیشتوب لسیکه مسجد نشته په انیس نشته د کابل په د زر په زمانه کې د اوچا په زمانه کې د دې کومونستانو زمانه کې تر اطلس و زر او زیات محصوله کې وو چې اوس یې دل یو مسجد ته نظر لوګو دا دین دوه زمانه وو يهودا زمانه وو د دا خدای مسلمانانو زمانه وو بدبخته ظالمه مسلمان ځکه د مسجد ولا نه جوړاوه چه چه محصوله په پانتن کې مونږه مکاوت چې ته بلال تعالی ر یا بچی ته و نه لاندې په دالیس فقط په انټون کې یلي تعلیم هورو قصده مسلمان ساتلې وو هغه سره دا ویل چې کزن اسلام رانه نه ته د نظام لږ دی دا اسلام حاکمیت وي باید دمو ټولنی تعلیمي ادارې د منځک ځای نه ازادي سینما هاله کې سینما غني به پانتون نه ما په انټون وي لای زما په سینما و مزب به ما جبته کنه او داسه زای پکنو د ترندان او سو موږ ټول د لمبا زای پکې او ته لږ لنګره وبته کې لمبل صحیح مې پکې وکړا د زای تاخولي پکې کارونه خو ته سې دې ته وایې تكلمي ما حوله قصدا داسې ډېر کړای وو د خلق د نظریاتو د د امه د نظریاتو د جوړول معرفي وضعیت د غواجی چې په خپل لاس کې اخله یي وویل وساله بتوتانه د کایې قاتل اس کې وایي په وزارت کې وایي د غزر کسان لا نه کار کوي ته کوم منظوره وته لایي فدې د مې پوهه چې وزارت کې و اوس کوم کفر لګیا د کوم وحشت او کوم ناروا کوم فجای او کوم تر سر کې دي فدې پهونه یي هر نه خبر شي هر موضوع نه کار و ساری اخلاق و ساری رواډت و ساری کوم حاصل د کار چ دی لري هغه وګورئ چې د څوکره څه و نکره نو خبره زده ورونو چې دی فکرونو بیا ودانول دی روط وړي ډیر لږ مزه خپل کورونه کوي ګورئ د ټول ژوندۍ تقریبا سره مشابه ده ولات چې د زینو خلپ خپل زمنه نوران دي خپل زمنه لا وران شي دي خله به ملاوی زمانی بد اخلاقه ری فاسد دي که دې د اخلاص کړی وی کار کوي زمانی سمکړي نو ورې له نو خې یقینا چخواد دي کای ورې له نو هغه سره سمکړي نو تر یا کا زمانی دخې خراب دي په خو اله واسه نه رسیدلې موږ ټول ته متوجهه ده به ادارو ته او نظامونو ته او تعلیم تربیه ته او دې ته څونم څونه موږ لاس رسیدلې